Беседа от книгата Време и Сила. Младежки околтен клас, година 5, 1925-1926 година. Време и Сила, 15 ноември 1925 година. Мотото за тази година ще бъде Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. КОЯ БЕШЕ ПОСЛЕДНАТА ЛЕКЦИЯ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА? ОТГОВОР ЗА СВОБОДНИТЕ ДВИЖЕНИЯ КОИ ДВИЖЕНИЯ СА СВОБОДНИ? ОТГОВОР РАЗУМНИТЕ ДВИЖЕНИЯ Да, свободните движения подразбират разумност. Конят може да се движи свободно, но когато той прескача от един плет към друг, това не е свобода. За птичката може да се каже, че има свобода в движенията си. Защо? понеже в нейните движения има разумност. Свободните движения подразбират и по-висока култура. Според закона на еволюцията, в стълбата на животинското царство, най-високо стъпало заемат млекопитаещите. Обаче птиците имат по-стар происход от конете. Рибите пък са по-стари от птиците. Науката поддържа, че птиците са произлезли от рибите. Последните се движат в по-гъста, а птиците в по-рядка среда. При това рибите са безгласни. Те нямат орган на гласа, на звука. Културата на рибите е много ниска. Всички престъпления в водата стават безгласно. Животът в водата е цял ад. Там рибите се гълтат цели едни други, без следи от престъпленията. И никоя от тях няма възможност да каже някому нещо, да се оплаче. Птиците пък имат по-висока култура от рибите, защото в тях има разумност. В какво се забелязва разумността, както и по-високата култура от птиците? В тях има музика, движения из въздуха, виене на гнезда и тия неща се подчиняват на известни закони. Движението на хората из въздуха с аероплани се основава на същите закони, на които се подчиняват и птиците. Освен това, птиците са разрешили отношенията между половете по-разумно даже и от съвременните хора, които ги разрешават като млекопитаещите. На съвременните хора са нужни още хиляди години, докато разрешат този въпрос по-човешки. И действително, Първото падане е станало между млекопитаещите. Оттам започва падането на човека. Като говоря за птиците, не подразбирам да се вземат като образ, но като символ на по-висока култура в света, която ще се яви за в бъдеще и в човешкия род. Днес в хората се забелязва вече стремеж да се приближат към птиците. Питам... Според вас на какво се дължат външните противоречия в живота? Вземете следния пример. Двама родни братя се обичат, разбират се, живеят си добре. След известно време между тях се явява спор за някакви материални блага, които те получават в наследство от баща си. Коя е дълбоката причина да се зароди между тия братя несъгласие, спор? Отде води началото си този спор? Нали тия братя се обичаха? Нали се разбираха помежду си? Във физиката има един закон за промяна на телата от топлината и от студа. Този закон гласи – всички тела от топлината се разширяват и отиват нагоре, а от студа се свиват, сгъстяват се и падат надолу. Природата си служи с този закон всякога, когато и потрябва. Щом пожелая да превърне някое течно тяло във въздухообразно, тя го нагрява и така го препраща в пространството нагоре. Щом пожелая да превърне въздухообразното тяло в течно, тя го охлажда и то слиза на земята във вид на течност. И в човешкия организъм има и въздухообразни и течни и твърди тела, но понякога става накопление на тия вещества, което се отразява по един или друг начин върху човека. Обаче разумната природа не позволява да се престъпват законите й, Тоест, тя не търпи никакви житници, никакви хамбари в тялото на човека. Всеки ден, човек има право да взема от нейните складове само толкова, колкото му е нужно за деня. За другия ден, Добър е Господ, той пак ще даде. Но вследствие на отдалечаването на човека от разумните закони на природата, у него се заражда желание да се осигури и той всеки ден живее с мисълта да трупа, да събира колкото може повече. Това негово желание се предава и на самите клетки, в които постепенно става отлагане, натрупване на излишни, неоползотворени от организма материали. Този човек започва да надебелява, да затластява и в подследствие в него се зараждат различни болести. Ето защо най-първо човек трябва да се заеме с разрешаването на прости явления, на малки величини, а после да прибегне до решаването на сложни явления, на големи величини. Сложните явления, големите величини създават натрупвания в човешкия организъм. И тъй. За да се яви възвишена мисъл от човека, той трябва да насочи своя поглед нагоре. Това значи, че той трябва да превърне твърдите вещества в себе си в течни, течните в въздухообразни, и така да обърне погледа си нагоре. Отгоре ще дойде помощта му. Не мислете, че човек сам може да създаде в себе си възвишени и светли мисли. Никой сам не създава своите мисли. За да попадне някоя светла мисъл в вашия ум, преди всичко тя е минала през ред същества, по-възвишени и по-благородни от вас. Ако вие и дадете благоприятни условия за развитие, тя ще ви повдигне. Същевременно, вашите мисли отиват надолу, към същества, по-низко от вас. Значи в природата, Става прекръстосване на мислите. Висшите същества влияят на човека, но и човек им влияе. Човек влияе на по-низко от себе си, но и те му влияят. Затова, когато изучавате живота си, трябва да разграничавате мислите, да разбирате кои мисли идат отдолу и кои отгоре, за да знаете как да ги обработвате. Как дефинират окръжността в геометрията? Отговор Окръжността е крива линия, на която всички точки са еднакво отдалечени от една постоянна точка, наречена център. Пространството, което е заградено от окръжността, се нарича кръг. Ние ще дадем друго определение за кръга. Кръгът представлява всички реални възможности, които се съдържат в разумния живот. Всеки кръг има свои граници. Тогава какво трябва да направи човек, като дойде до крайните предели на кръга, който в дадения случай представлява неговия живот? Той трябва да премине от един кръг в друг. Значи всеки кръг е скачен със средица други кръгове. Центърът представлява друга една реалност, към която човек трябва да се върне. Какво е значението на радиуса в кръга? Отговор Радиусът е единственият елемент, който определя големината на кръга. Окръжностите се различават по радиусите. Кривите линии в природата са признаци, по които се съди, че тя събира енергия и материя. Тия линии наричаме събирателни. Когато природата иска да твори, тя си служи с прави линии. Всеки радиус, като дойде до своя краен предел, той се връща назад в кръга. Защо? Понеже за този предел, той среща известно съпротивление, което не му позволява да отиде по-нататък. Значи, окръжността, кривата линия, показва докъде се простират възможностите на радиуса. Възможностите на правата линия са в творчеството. Като се свърши с творчеството, започва се вътрешната обработка на материята и на енергията. Тъй се създава кръгът. По този начин, вие ще знаете пътя, по който се развиват вашите мисли и желания. Най-първо в човека се зараждат известни мисли, желания и проекти които, щом стигнат крайния предел на своите възможности, образуват един кръг, в който се започва обработването им. От всички тия мисли, желания и проекти в човека се образува една обща идея, която го тласка в дадена посока. Помнете, че проявите на живота не са отделни. Всяка постъпка на човека се обославя от някое разумно същество, никой не може да каже, че е творец на своята съдба. Казва се, че всеки е носител на творчество, на творчески сили в себе си, но всички разумни прояви се обославят от разумни същества. Може ли да се определи, колко радиуса могат да се прекарат в една окръжност? Отговор. Казва се, че в окръжността, могат да се прекарат безкрайно число радиуси, но се говори само за един радиус, който е в движение. Защото като минава през окръжността, същевременно той минава и през всичките радиуси. Питам. Кои са причините за образуването на квадрата? Отговор. Като причина за образуването на кривата линия се взема някоя централна сила, а квадратът се образува от движението на една отсечка. Когато единият край на радиуса се движи, а другият остава неподвижен, образува се кръгът, а когато се движат двата края на радиуса, образува се квадратът. Квадратът включва в себе си възможностите на правата линия. Правата линия представлява отношения между две разумни същества. Най-късият път на съобщение между две разумни същества е правата линия. Два души могат да се запознаят само по пътя на правата линия. Квадратът представлява условията, при които приятелството на тия двама души може да се съгради. Ако човек не разбира тия отношения той ще изкриви, ще развали квадрата и по този начин ще дойде до вътрешно противоречие. Всички противоречия в живота се съдържат в квадрата. Той е рационално число, а кръгът е ирационално число. Той е част от едно спирално сечение, което пък е сечение от друга една фигура. Кръгът, квадратът, Кубът са части от тесаракта. Защо при създаване на очите природата си е послужила с кръга, а не с квадрата? Отговор. Понеже окото се движи радиално, гледа на всички посоки. Действително, окото е създадено по образа на Слънчевата система. Който иска да изучава света, трябва да изучава и човешкото око. Квадратът се забелязва в кожата на хората. Значи, от противодействията на физическия свят, в кожата се образуват множество квадратчета. Различните фигури, с които си служи геометрията, това е най-красивият, най-мистичният език, чрез който природата говори на разумните същества когато у човека се зароди известен дух на припряност или на нервност, той вече престава да се движи в кръга и влиза в квадрата. Тогава как ще излезе той от противоречията, в които е попаднал? Сега ще начертаем един квадрат, а от върховете му A, B, C, D, които ще вземем за центрове на окръжности, ще опишем четири окръжности. Какво ще се образува в квадрата? Отговор Една четиристенна фигура, заградена с дъги, и четири тристенни фигури, също тъй заградени с дъги. За да се разбере тази фигура и да се приложи в живота, ще направя малко отклонение в мисълта си. Какво става с житното зърно, когато попадне в почвата. За да излезе на повърхността на Земята, с него стават ред промени, химически и физически. На пръв поглед се вижда, че то се разпуква, при което изгубва своята външна форма. Вътрешната фигура показва пътя, начина по който човек може да излезе от противоречията. От безисходното положение, в което се намира. Значи, както житното зърно трябва да измени външната си форма, за да излезе на повърхността на Земята, така и човекът, който се намира в живота на квадрата, трябва да измени своята форма, за да излезе от своите ограничителни условия. Това излизане наричат Закон за самоотричане. И за това когато искаш да минеш в по-рядка среда, трябва да се откажеш от по-гъстата, в която се намираш. Ако искаш да придобиеш някоя по-възвишена идея, трябва да се откажеш от друга, по-обикновенна, стара идея, която те е държала до това време, вързан за земята. Много от идеите на съвременните хора са във връзка с земята, Тоест, с по-грубата материя. Тия идеи са потребни на човека до тогава, до когато той живее на земята. Но щом пожелая да се изкачи в един по-висок свят, той трябва да се откаже, да се освободи от формите на тия идеи. Както виждате, всичко е в приложението. Формите на нещата трябва да оживеят във вас за да може да ги разбирате и изучавате. Например, у вас се заражда едно желание. Това желание може да бъде приятно, може да бъде и неприятно и да ви дразни. За вас не е достатъчно само да знаете, че това желание е приятно или неприятно, но трябва да знаете точно къде именно се зараждат хубавите желания и къде лошите. Ще кажете, мястото на желанията е в главата. Така е, всичко излиза от главата. Но от кое място именно? Желанията не се зараждат в цялата глава. Всяко желание си има своя определена област в мозъка, отдето то произлиза. Човек не може да владее себе си, докато не знае в коя част на неговият мозък се заражда дадено желание. Например, къде е мястото на милосърдието? Чувството на милосърдие е там, където е и религиозното чувство на човека, а именно в горната част на главата. Когато искате да проверите мястото на милосърдието в главата на човека, направете следния опит. Повикайте двама души, в които това чувство е добре развито. Единият от тях да постави трите си пръста върху горната част на главата на другия. Дето е религиозното чувство. И той веднага ще почувства атака на милосърдието или чувството на приятелство. В съзнанието пък ще се яви малка светлинка. И тъй При възпитанието на децата трябва да се има предвид Начина, по който са централизирани силите в живата природа, защото по същия начин са централизирани силите и в човешкия мозък. Мозъкът от своя страна изпраща своите сили по цялото тяло. Преобладаващите чувства от човека хвърлят съответен отпечатък върху целия на организма. Например, хора, които са крайни идеалисти, имат финни, тънки чувства. Ако идеализмът от тях води началото си от ред поколения, ръцете им са изтънчени, деликатни. Това показва, че изтичането и втичането на енергията от техния организъм става леко, без съпротивление. Ръцете на материалистите не са тъй деликатни, нежни който не разбира тия неща, като наблюдава и едните, и другите хора, ще каже, че това е игра на природата. Не, това са течения в природата, които имат своя разумна причина. Всеки пръст на човешката ръка е една област, през която изтича известна енергия. През всеки пръст минават две течения. Едното тече в горната част на пръста, и излиза навън, а другото тече в долната част на пръста. Той иде от корените на пръстите и влиза във всеки пръст по-отделно. Често у някои хора се преплитат няколко течения. По-напредналите хора, у които чувствата са по-добре развити, имат и по-силни възприятия. Те възприемат по-лесно тия течения. Да допуснем, че в някой човек липсва чувството на милосърдие. Как ще го придобие той? Такъв човек трябва да дружи повече с хора, филантропи, човеколюбиви натури, които са готови да се жертват за доброто на другите хора. Или пък той трябва да чете такива книги, в които да среща примери от хора с силно развито чувство на милосърдие. Освен това, у когато липсва това чувство, добре е всеки ден около 10-20 минути най-много да поставя ръката си върху центъра на милосърдието, за да приижда към него известно количество енергия. В продължение на една-две години този човек може да развие у себе си това чувство. Чувствата се подхрамват с енергия. Съществуват два вида чувства. Едните са нищи, Животински, а другите са възвишени. Благородни чувства. Например, дружите известно време с някой човек, но после се разделяте и казвате Съжалявам, че се сдружих с този човек. Защо става това? Защото в тази дружба вие сте подхрамвали користолюбиви чувства. Очаквали сте нещо и като не сте го постигнали, разочаровали сте се. При такива чувства, човек усеща някакво стягане в слънчевия възел, което е признак, че той е попаднал в пътя на животните. Дойдеш ли в този път, спри се, размисли добре и се върни назад. Не е достатъчно човек само да слуша или да чете какво говорят другите, но има един практически, опитен начин, по който той може да се учи който иска да се учи и да напредва в живота, той трябва да си избира такива другари, които природата е щедро надарила. Тия хора са родени при благоприятни условия. Човек може да добие някои благородни, възвишени чувства от растенията и от животните. Например, милосърдието е развито и у някои растения и животни. По тази причина, Именно човек още от най-стари времена е бил овчар, водил е овцете на паша. Овцете развиват смирение в човешкия характер. Те го учат още и на самопожертване. Волът пък учи човека на търпение. Петелът заставя човека да мисли. Например, някой човек е много замислен, иска да реши известен въпрос, но не може. Веднага неговият петел излиза насреща му и започва да кокорига. С това той иска да каже на господаря си, «Попей малко. Тази работа не става с много мислене. Не се безпокой. Щом аз ти кокоригам, работите ще се наредят добре». Когато някой човек заболее и в това време петелът се спре пред прага на къщата му и започне да кокорига, това показва, че този човек ще оздравее. Дето петел кокорига всички работи се нареждат добре. Кокоригането внася приятност, лекота в душата на човека. Той е символ, с който природата си служи. Когато иска да изрази нещо. Между кокоригането на петела и състоянието на човека има известна връзка. Когато човек е тъжен, Скръбен, нека носи в джоба си по-малко царевица или жито, като чуе, че някой петел из кукурега, веднага да му подхвърли няколко зранца и да благодари, че петелът е из кукурегъл. Това показва, че скръбта му ще се превърне в радост. Сега, ако някой слуша отвън с какво се занимаваме, ще каже, върху какви глупави работи разискват тия хора. Привидно е така, но ако изучавате работите на някои учени, ще видите, че и там има привидно глупави неща. Например, някой учен изучава микроби и намира, че особен род микроби имат 120 стомаха. Каква важност представлява този въпрос? Ако проследим внимателно този факт, ще видим, че той говори много нещо. От него ученият вади заключението, че този род микроби живеят при много неблагоприятни условия. Действително, микробите изобщо живеят при неблагоприятни условия. Питам, вашите петли кокоригат ли? Забелязали ли сте вие при какви случаи петлите кокоригат? Отговор Забелязано е, че когато петлите престават да кокоригат, Случва се някакво нещастие. Когато кокошките се качват на високо да пеят, на добро е. Когато пеят на ниско място, това не е за добро. Всички тия неща са символи, с които природата си служи, като с прояви на разумен живот, като с пътища за съобщения. Това показва че и животните имат известна разумност, която се намира в по-висок свят от физическия. И наистина, често животните интуитивно схващат нещата по-добре от хората. Това показва, че интуицията от тях е по-силно развита, отколкото у някои съвременни хора. Казвам, работете съзнателно върху развитието на вашата интуиция. Сега ще ви задам няколко въпроса. Какво ще стане с някое семе, ако се посъди в почвата по-дълбоко, отколкото е нужно за него? Отговор: Или няма да израсне, или ще закъснее с израстването, понеже за всеки род семе има определена дълбочина, на която то трябва да се посажда. От тук вадим следната аналогия когато човек се обезсърчи или започне да става песимист, да се отчаива, това показва, че той навлиза в по-гъста материя от тази, в която е бил по рано Всички негови желания са заровени дълбоко в тази гъста материя и като не може да се реализира, той се обесърчава и започва да страда. Какво ще стане, с някое семе, ако се посади много плитко в почвата. Отговор. Ако почвата е малко влажна и торна, има възможност да израсне семето. Ако почвата е камениста, семето не може да израсне. Това е вярно и по отношение на нашия живот. Когато нашите идеи не срещат някакво съпротивление на пътя си, те не могат да израснат. Това подразбира живот без страдания. Страданията са естествени съпротивления, при които животът може да расте и да се развива правилно. Скърбите, страданията са най-дълбокият слой от почвата, в който са поседени костилките на плодовете. След време те израстват от тази почва. Който не може да използва скърбите и страданията в своя живот, в него нищо не може да израсне. Затова всеки човек ще понесе толкова скърби и страдания, колкото природата му е определила. Радостта е най-малкото съпротивление, при което животът може да се прояви. Значи вие срещате на пътя си две съпротивления. Най-голямо съпротивление – когато корените не могат да вървят надолу безпрепятствено, но първо трябва да си пробият път и после да се развиват правилно. А съпротивлението е най-малко, когато коренчетата намират свободен път надолу в земята. В кой случай семето издивява повече енергия? Когато коренчетата си пробиват път надолу в земята, или когато стъблото покълва надповърхността на Земята. Коренчетата издивяват повече енергия, за да си пробият път надолу в Земята. В това отношение растенията са по-добри техници, естественици и химици от самите хора. Те отделят от себе си разники киселини, с които си пробиват път даже и в канарите. Ако човек се остави свободно, с пълно доверие на своята интуиция, той ще има по-добри резултати в живота си, отколкото ако действа изключително според своя разум. Ако някой човек е болен и се остави на своята интуиция, т.е. на разумните закони, които ръководят целият му организъм, той ще се излекува в скоро време. Оставете се свободно, без страх на своята интуиция, т.е. на божественото в себе си, и ще видите какви резултати ще получите. Интуицията от човека е неговият разумен баща, на чието гръб той може да се качва без страх, без тревога. Този кон ще го занесе дето трябва. Всички сте виждали какво правят малките деца с баща си. Като се върне той от работа, Едно по едно децата се качват на гърба му да ги носи. По същия начин и вие понякога се качвате на своя кон. Карате до някъде, докато го измолите добре, без да свършите някаква работа. Да допуснем, че някой от вас излиза на сцената, но го освиркват. Като се върнете от дома си, вие сте неразположени. Цяла нощ не можете да спите. Въртите се на една... На друга страна, докато най-после, изморите тялото си и заспите. Какво от това, че са ви освиркали? Ако нямахте уши да чуете, че ви освиркват, щяхте ли да се обидите? Нямаше да се обидите. Какво трябва да направите тогава? Да си признаете, че не сте играли добре и заслужавате да ви освиркват. Кажете... Много добре направиха тия хора, че ме освиркаха. Щом си кажете така, веднага ще ви олекне. Едва сте се примирили, натъквате се на друго противоречие. Защо трябваше да ме освиркват? Нима толкова лошо играх? Казвам, две противоречия в живота не раждат една добродетел. Две положителни. Рационални числа раждат едно отрицателно число. Единицата е положително число. Тогава 1 плюс 1 е равно на 2. Двойката е отрицателно число. Следователно, тия две положителни числа можем само да ги съберем, за да получим отрицателно число. Но по никой начин не можем да ги умножаваме. Например, 1 по едно е равно на едно. Обаче има и друг един закон. Като съберем две отрицателни числа, получаваме едно положително. Например, 2 плюс 2 е равно на 4. Числото 4 е положително. Като умножим две отрицателни числа, пак получаваме едно положително. 2 по 2 е равно на 4. Следователно – ако искаме да получим положителен резултат, трябва да работим с две отрицателни числа. Какво означава 2 плюс 2 е равно на 4 или 2 по 2 е равно на 4? Като се съберат или умножат двама меки хора, те дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6. Какво представлява шесторката? Тя е неутрално число. Неутрална зона. Значи, докато дойдете до неутралната зона в живота, т.е. до състояние на примирение, най-първо ще минете през голяма вътрешна борба в себе си. Да кажем, че вие искате да извършите един преврат в себе си. В първо време, вие сте активен, борите се, значи събирате положителните енергии в себе си. Докато получите от тях, Едно отрицателно число и се примирите. Казвате Има време. Ще се постигне това нещо. И започвате да мислите. В процеса на мисленето превръщате положителните числа в отрицателни и отново започвате да действате. И тъй За всеки човек е важно да знае в коя област на мозъка действат единиците, в коя двойките, в коя тройките и така нататък. Човек не може да работи с силите на своя мозък, както му попадне. Положителните енергии трябва да се превърнат в отрицателни. Всеки, който може да превърне една положителна енергия в отрицателна, той разумно пести силите си. Представете си, че две братчета, които са положителни в себе си, Спорят за две ябълки. Кое от двете да вземе по-голямата ябълка? Ябълките са от различна големина. Как трябва да се разреши въпросът? Отговор. Да разделят двете ябълки на половина и всяко дете да вземе половината от едната и от другата ябълка. Както виждате, тук трябва да се приложи законът, за превръщане на положителните енергии в отрицателни. Случва се понякога, че мисълта, чувствата и волята на човека са положителни, а той иска нещо непостижимо. Какво трябва да направи този човек в дадения случай? Да кажем, че този човек е беден студент, идеалист, но пожелава в продължение на една седмица да получи 10 милиона лева – които ще употреби за някаква велика идея, възникнала в главата му. Какво трябва да направи, за да не претърпи крах или някакво падение в себе си? Като дойде краят на седмицата и не получи парите, въпросът е решен вече. Но какво трябва да се направи, преди да е дошъл този момент? Отговор Нека си представи, че ги е получил, и се отказва от тях. Или нека си помисли, че сега е получил само една малка част от парите, каквато той има на разположение в себе си, а останалата част ще получи в последствие. Индусите са правили ред опити за усилване на волята си и са получили добри резултати. Например, един индус може да разреже някъде ръката си и после с силата на волята си да не допусне да падне нито капка кръв, нито пък да усети и най-малка болка. Чрез волята си той анестезира порязаното място и за това не усеща никаква болка. Обаче, според законите на живата природа, когато успеем да избегнем дадено страдание, след известно време това страдание пак дохожда до нас. Само, че на друго място и в друга форма. Казвам, всеки ще понесе страданията, които природата е определила за него. Ако е слаб, ще му се дават по-малко, но в продължение на повече време. Ако е силен, ще му се дават повече страдания наведнъж, при което ще се употреби по-малко време. Например, юнакът може да вдигне 100 кг товар на гърба си и в продължение на един час да го занесе на определеното място. Слабият ще раздели същия товар на части и ще го пренася цял ден. Следователно, слабите ще издивяват време, ще пестят енергия. Силните хора ще издивяват енергия, ще пестят време. Казано е в писанието. Силните ще носят слабите. В това отношение индусите са направили грешка. Когато са били силни, те са товарили слабите, в последствие на което са изгубили способността си да ръководят другите хора и са се спрели в своето развитие. Днес други хора, които работят правилно, разумно, идат да заместят индусите и да довършат тяхната работа. Сега и е бялата раса започва да работи по-малко в това направление. За да не губи силите и способностите си, човек трябва да бъде изправен във всички свои мисли, чувства и действия. Както виждате, лесно е да се напише 1 плюс 1 е равно на 2, 2 плюс 2 е равно на 4, обаче това са два закона, които имат приложение в живота. Действието 1 плюс 1 е равно на 2 представлява превръщане на положителните сили в отрицателни. Това е закон на силата, който работи сега. Днес силните хора работят. Действието 2 плюс 2 е равно на 4 или 2 по 2 е равно на 4 представлява превръщане на отрицателните сили в положителни. Това е закон на времето, в което работят слабите хора. Кое е по-силно в човека? Умът или сърцето? Как си обяснявате следните положения? Обичате някое лице. В този случай умът скроява хиляди добри мисли за любимия ви. Значи умът става слуга на сърцето. Друг път мразите някое лице. Умът пак започва да измисля хиляди лоши неща за това лице. И тук умът се явява в услуга на сърцето. Кой е по-силен сега? Умът или сърцето? Отговор. Сърцето. Обаче това са прояви на животинския, на нишия ум в човека. Човек има четири сърца. Нище или животинско, висше, или човешко, ангелско и божествено сърце. Той има и четири ума, ниш или животински, виш или човешки, ангелски и божествен ум. Човек трябва да благодари, че има толкова сърца и умове. Това, което животинското сърце не може да направи, което човешкото сърце не може да направи, ангелското ще го направи. Това, което ангелското сърце не може да направи, божественото ще го направи. Същото се отнася и до ума на човека. Четирите сърца се преплитат взаимно и образуват две сърца. За това именно се казва в битие. Човек е направен по образ и подобие Божие. Сега ще ви дам едно правило, като за деца но и възрастните хора могат да си служат с Него. Когато дойдете до някое противоречие, до една невъзможност в живота си, кажете, за Бога всичко е възможно. Аз живея в Бога и с Неговата мъдрост всичко мога да постигна. Поставите ли тази мисъл в ума си, Бог, който живее в вас, веднага започва да действа който е в съгласие с Бога и той работи с Него, който не е в съгласие с Бога и той не работи с Него. Бог работи заедно с нас, за да се прояви. Вие можете да проверите това правило, този закон всякога, когато се намирате в безисходно положение. Да допуснем, че се намирате някъде в пустинята, изложени на явна смърт, от никъде помощ не идва. Какво трябва да правите? Обърнете се към Бога с пълна вяра и надежда, че за Него всичко е възможно. И след това очаквайте резултат. Няма да се мине дълго време и вие ще проверите този закон. Ще видите, че Бог се проявява и в пустинята. Верен, истинен Чист и блак, всякога бъди. Време и сила, младежки околотен клас. Пета година. 1925, 1926 година.